Don A. Stuart, az izé. Fordította Lukács Anita. Felolvassa Ambrus Attila József. Eredeti megjelenés, antológia, SF és Fantasy antológia. Valhalla Páholy, Budapest, 1992, 101-140-es től 140 oldalig. Előszó a kisregényhez. 1938. augusztusában az Astounding Science Fiction magazinban megjelent John V. Campbell Jr., amerikai science fiction író, Who Goes free? című novellája. A Don A. Stuart írói néven jegyzett művet ma már minden idők egyik legjobb fantasztikus kisregényének tartják. A történetben egy Antarktiszi kutatóállomás személyzete egy évmilliókkal ezelőtt lezuant és jégbefagyott idegen űrhajót talál. A jármű felolvasztott utasa, melyről kiderül, hogy képes imitálni bármely élőlény testét és személyiségét, gyilkolni kezdi a tudósokat. A kisregény ötlete alapján 1951-ben bemutatták Howard Hawks és Christian Naby rendező amerikai science fiction horror filmjét, a fekete-fehér, The Thing for Another World 5, mely Campbell novellájának első filmes feldolgozása. A legfőbb különbség az íráshoz képest, hogy az idegen lény humanoid, sejtszerkezete a növényekéhez hasonlít, és nem rendelkezik a novellában fontos szerepet játszó, utánzó képességgel. John Carpenter, négy éves, 1952-ben, amikor egy vidéki moziban megnézi a filmet, amely óriási hatás gyakorol rá, melynek nyomán az általa rendezett filmet The Thing, a dolog, 1982. június 25-én bemutatják a Hollywood Pacific Theaterben. 2011. október 10-én bemutatják az 1982-es mű előzményfilmjét ugyancsak The Thing címmel. A norvég Matthijs van Heiningen által rendezett filmsztoria, Pontosan ott végződik, ahol Carpenter alkotása kezdődik, és alapvetően a korábbi filmben csak kiégett, halott helyként látott Norvég bázison történteket meséli el.